Hetedik fejezet Mrs. Ellerton, akinek nagyon jól állt az egyszerű fekete csipkéből készült estéi ruha, lement az alsó fedélzetre. Tim az ebédlő ajtajában érte utol. Bocsáss meg, drágám, már azt hittem elkésem. Vajon hol kaptunk helyet? A terem tele volt apró asztalokkal. Mrs. Ellerton várakozva állt az ajtóban, míg a steward értük nem jön, hogy a helyükre kísérje őket. Odafordult a fiához. Igaz is, Tim, Megmondtam Monsieur poárónak, hogy üljön az asztalunkhoz. Csak nem, kérdezte Tim dühösen. Anyja meglepődve nézett rá, Tim általában olyan kedves volt. Haragszol? Igen, olyan kiállhatatlan. Ugyan, Tim, nem értek egyet. Minek üljön mindig idegen a nyakunkon. Ez a vége, ha az ember ilyen közös kirándulásra indul. Most aztán meg nem szabadulunk tőle reggeltől estig. Nagyon sajnálom, fiam, mentegetőzött Mrs. Elerton. Azt hittem, szórakoztatna a társasága, hiszen te szereted a detektív történeteket. Bizonyosan sok izgalmas tapasztalata van. Bár csak ne lennének ilyen pompás ötleteid, anyus... – Most már nem hátrálhatunk ki belőle, gondolom. – Nem bizony? – Na, akkor essünk túl rajta. A sztjuárd odajött hozzájuk, és elvezette őket a kijelölt asztalhoz. Mrs. Ellerton arcára árnyék borult. Tim mindig olyan kedves, jómodorú fiú volt. Nem jellemző rá az ilyen kirohanás. És még csak nem is a britek szokásos idegen ellenessége volt ez. Tim mindig is kozmopolita felfogást vallott. Felsóhajtott. Úgy látszik, minden férfi szeszélyes. Még a szívünkhöz legközelebb álló, legkedvesebb is képes meglepetést okozni a viselkedésével. Éppen leültek, mikor erkül Poirot jött be. Sietve, Nesztelenül ment végig a termen. Megállt a harmadik szék mögött. Igazán nem leszek alkalmatlan az asztaluknál, madam. Természetes, hogy nem, mondta Mrs. Ellerton. Üljön le, monsieur Poirot. Köszönöm, nagyon kedves! Mrs. Ellerton kényelmetlenül vette észre, hogy Poirot oldalt pillant Tim felé éles szemével, és hogy Tim nem valami sikeresen leplezi rossz indulatát. Annál inkább igyekezett, hogy mielőbb beszélgetést kezdjen. Ahogy elkezdték kannalazni a levest, felvette a mindenasztalon ott fekvő utasnévjegyzéket. Próbáljuk meg kitalálni, ki kicsoda Ajánlott a vidámon. Az mindig jó játék. Mr. Ellerton, Mrs. Ellerton, ez elég könnyű. Miss de Belfour, amint látom, Mrs. Otterborn asztalához került. Vajon hogyan férnek majd meg ő is a kis Rosalie? Lássuk csak, ki következik. Dr. Bessner. Ki az? Melyik lehet dr. Bessner? Körülnézett. Egy asztalán négy férfi ült. Fogadjunk, hogy ez a kövér bácsi az, akinek borotvált feje és bajusza van. Német lehet, és úgy látom, nagyon ízlik neki a leves. Csak ugyan elégedett szürcsölés hangzott abból az irányból feléjük. Mrs. elerton folytatta. Miss Bowers. Kitaláljuk? Három vagy négy hölgy is lehet. Nem, őt hagyjuk a végére. Mr. és Mrs. Doyle, igen, ők ennek a kirándulásnak a fő látnivalói. Gyönyörű ez az asszony, és milyen csodaszép a ruhája. Most már Tim is megfordult kissé. Linet a férje és Andrew Pennington asztala a sarokban állt. Linet fehér ruhában volt, gyönyörű gyöngy sorral a nyakán. Nem tudom, mi van ezen a ruhán csodaszép, mondta Tim. Néhány méter fehér szövet, ami rá van tekerve, a közepén valami kötéllel átkötötték. Igen, drágám, mosolygott Mrs. Ellerton. Nagyon jó leírását adtad ennek a legalább nyolc vangin is párizsi modellnek. Hogy mi a csodának dobnak ki annyi pénzt az asszonyok a ruhájukra, morgott Tim, nevetséges. Mrs. Ellerton jobbnak látta, ha folytatja a találgatást. Azt hiszem, Mr. Fentorp az a csöndes szótlan fiatalember a német doktor mellett. Nagyon óvatosnak látszik, de intelligens. Poirot helyeslően bólintott. Úgy van, asszonyom, intelligens. Nem beszél, de hallgat és figyel. Jó szeme van. Nem olyan egyéniség, akiről feltenné az ember, hogy csak mulatságból utazgat. Szeretném tudni, mit keresít köztünk. Mr. Ferguson, folytatta Mrs. Ellerton, vajon nem ez a mi antikapitalista barátunk? Mrs. Otterborn, Miss Otterborn, ezeket ismerjük, Mr. Pennington... Ó, oh, Andrew bácsi, nagyon jó képű ember, Anyus anyus csóvált a fejét, Tim. Jóképű ember, de azért nem tetszik nekem, mosolygott rá az édesanyja. Az álcsontja nagyon is könyörtelen. Az a fajta lehet, akikről annyit olvasni az újságban, akik a Wall street vagy hol dolgoznak. Bizonyosan nagyon gazdag. Most következik Monsieur Hercule Poirot, aki attól félek nagyon fog unatkozni. Tim, nem tudnál felkutatni valami jó bűnesetet, Fusilpoáról számára? Tréfának szánta, de Tim csak még dühösebb lett. Mogorván anyjára nézett, Missis Ellerton pedig sietve beszélt tovább. Mr. Ricchetti, ez az olasz archeológus, végül Miss Robson és Miss... Von Schiller, az utóbbi egyszerű, az a csúnya öreg amerikai hölgy lesz, aki azt hiszi magáról, hogy a világ közepe, és senkivel nem áll szóba, aki nem felel meg a legmagasabb elvárásoknak. Nagyszerű teremtés, nekem tetszik, ritkaság már ilyent látni. Ketten kísérik tehát Miss Bowers és Miss Robson. Az egyik talán a titkárnője, az a cvikkeres, a másik pedig úgy gondolom szegényrokon. rokon. Az a szerencsétlen ifjú leány, aki boldog, hogy eljöhet, bár úgy bánnak vele, mint valami rabszolgával. Azt hiszem, Robsonnak hívják a titkárnőjét, és Bowersnek a szegény rokont. Tévedsz, anyus, mondta mosolyogva Tim, aki lassan lenyelte a mérgét. Honnan tudod? Ebéd előtt fenn voltam a halban s a vénboszorkány ráförmett a leányra. Cornélia, hívd ide azonnal Miss bowers -t. Cornélia pedig elkotródott, mint valami engedelmes pincsi. Szeretnék beszélni ezzel a Miss Schillerrel, mondta Mrs. Ellerton. Tim elvigyorodott. Rád sem fog nézni. Majd a közelébe ülök, és halkan, de azért érthetően előkelő rokonaimat és barátainkat fogom emlegetni. Ha másodulnak a testvéredről, a Duke of Glasgowról beszélek, azt hiszem céltérek vele. Milyen gátlás vagy, Anyus? Tim ránevetett az anyjára. A vacsora utáni események az emberi természet tanulmányozásának újabb kellemességeit hozták. A szocialista ifjú, aki csak ugyan Mr. Fergussonnek bizonyult, a Dohányzóba ment. A többiek mind felkapaszkodtak a felső fedélzet kilátó termébe. Miss von Schiller kinézte a legbiztonságosabb és legkevésbé léghuzamos helyet, és egyenesen arra felé tartott. Mrs. Otterborn már ott ült, de ő egy szikrányt sem törődött vele. szólt neki, «Bocsánat, úgy emlékszem, itt hagytam a kötésemet!» Hipnotikus tekintete alatt a turbános fejűhölgy zavartan felállt, és átengedte a helyet. Miss von Schiller letelepedett a kíséretével. Mrs. Otterborn néhány fél tett megjegyzés kíséretében a szomszédos asztalhoz ült át. Kijelentéseit olyan jeges udvariasság fogadta, hogy bátortalanul elhallgatott, így Miss von Schiller fenséges magányában üldögélhetett. Doylék, Ellertonékkal voltak együtt, dr. Besner a halgatak Fentorp úrtársaságában maradt, Jacqueline de Belfour könyvet vett elő, és magában ült egy sarokban. Rosalie Oterborn nyugtalannak látszott. Ide-oda járkált. Mrs. Allerton szólt hozzá néhányszor, magához akarta hívni, de a leány majdnem udvariatlanul elhárította a kedvességét. Monsieur Erkül Poirot egész este abban a kitüntetésben részesült, hogy végighallgathatta Mrs. Oterborn írói pályájának történetét. Mikor aludni tért, Jacqueline de Belforral találkozott. A leánya hajókorlátra támaszkodva nézett a sötét vízbe. Amint hátrafordult, Poárónak a szívébe hasította véghetetlenül kétségbe esett kifejezés, amit leolvasott az arcáról. Nem volt rajta sem dac, sem bosszú vágy, sem diadal, sem lángoló szenvedély. Jó éjszakát, madmazell! Jó éjszakát, monsieur Poirón! té tétovázott, aztán megkérdezte, nem csodálkozott, hogy itt lát? Inkább elszomorodtam. Nagyon elszomorodtam, madmazel. Miattam? Igen. Látja, madmazel a veszedelmes utat választotta. Mi felszálltunk erre a hajóra, ahonnan nem szállhatunk le, míg vissza nem értünk. Mademoiselle is elindult egy útra, örvénylő vizek, veszedelmes sziklák között, ahol már nehezen van megállás. Miért mondja ezt? Mert így igaz. Elszakította a kötelékeket, melyek a biztonságos parton tartották. Most már kétlem, hogy visszafordulhatna, még ha akarna is. Nagyon lassan mondta a leány. Igaz? Így van? Egyszerre hátravetette vetette a fejét. Mindegy, az embernek követnie kell a sorsát, akár merre vezet is. Arra megyek, amerre visz a csillagom. Vigyázzon, madmazel, nehogy olyan csillag legyen, amiben nem lehet bízni. Jacqueline nevetett és a szamárhajcsárok papagájszerű rikoltozását utánozta. A legrosszabb csillag, uram, a hulló csillag! Poáró a kajütjébe ment. Már majdnem elaludt, mikor kint az ajtaja előtt beszédet hallott. Simon Doyle hangját vette ki. Ugyanazt mondta, mint délután, mikor a gőzös elindult szellálból. El kell intéznünk végre ezt a dolgot, véglegesen! Igen, gondolta Hercule Poirot magában, egyszer el kell intézni. Nem volt éppen boldog.